د مورداري د سرمن مساله مخکې تېر راشو ا د مورداري د سرمن مساله مخکې څه شو تېر راشو سرمن دا غيچ مدبوغه و نو خر سوال څو جائز وو غیر مدبوغه خر سوال څنو جائز صحیح ده که نه د دې سرمن نه علاوه هغه وخت او ست پاتار چې ارامه ده وو سرډو کې شو د موردار څه شي اڈو کی مردار غوا دا خرده وغا دا غتنا غوا خطنا سپو خوڑا کی سو شو پاعتی شو دا اڈو کی سڑی را جمع کی او پوست په چپل چپلو پا پوٹانو خرس کی اڈو کی خرسائی دانلا اڈو کی شو آسوابی ها دا غیر پلی شوی پا قربانه تازه تازه تیری شوی دی کچا چرته کار کړی تاسو خو ماشاالله بسپینو جامو کې ګرځي خانه اوسنه چې ویني دربانې ولګي وله خبردار شي دي قربانای کې د سپيني پټي غونټي دي ساروي کې سپینې سي پټي ا شي لکه په خي ګیم نه خوړل کې ګیم نه ا غپلي پلی صحیح دا پټي وته وای درم وړایې دا ګړ همړ شو مردار شو صحیح دا کنه او وړای زمونګه اجل سیف دی الله دی ولا ثاونو پرکې مخه سره دی طالبانو باندې من دی هغه فارم یې سارو دوه قربانه یې د غل راوستي یع خطر مخ کې دوه قربانې راوستي خو ما ځیداري ما ځیداري په 1 40 1 50 باندې قربانې راوستي خو سخه یې ما ځیداري نه فارم ته بوتللی انو فارم ته جدي سرو نکی نو سپرے په کې لکه چې سم مرز مرزي مرز سپرے کړی پا ڈیریک قربانای راو غور زیده بس راپری واتی نو نیمه گینٹا پا که اسوالا که حلالو لے پا کشوی یا زوی را تا ٹیلی پونو کو چه حلالو میں نازد که چه راپری واتی نوری پا کسا کار نکی گی لگا مهار تای چه مدرسی چوٹی شوی دا تالیبان نیشتے اپا دی خلکو می دا وقت نیدی سو دا پریده بس ملیشی بس باس اغا ملیشو دا کشانت ګړډه دا بی زدا سشوا مړشوا پګې ده پاسه ستدا واړای دا صدا واړای ا وړای ته نه ځان لاغستل شي خر سوال يم شي واړای کری دې کولی کولی خر اغم خر سوال شي غستل شي ویختي د سارو مختلف شه شار چې ګمنه بیزو وغره وبرد وخان وغیتوي سوف د ګړو بیزو توي شار چې ګمنه دی بيسي وغیتوي وبرد وخان وغیتوي والا انتفاو بی ذالکا کول لیشی پا دی فائده آغا سلم دی خرصولیم دا پاک تی دا سشی دی پاک مرداری گی آغا زای چه پایی که جوان دی سوی جوان دی پاکے نو آغا چه کمدنو چه پا خپل مارک مرد شی نا سشی مردار شی دا چیزونا دا آغا نمخ که مردی پا دی اڑو کو که پا دی دا آغا که دی که جوان نشتا نشی دا چې کمونو جایز دي لیانہ طاهره زګدا پاکتي لا يحلها الموت دې دې باندې مرګ نرازي دې باندې مرګ ولې مړیږی هغه څه چې بګمخ کې سوي صحیح کومو دا راتکي لعدم الحیات مړیږی هغه څه چې بګمخ کې سوي جو ان امواتن غیر احیا اموات بوتان دي مړیږی هغه څه چې بګمخ کې سوي جوان دیبوتان دو دی سکمر نووی وقت قررناه قب من قبل ولپیلو کل خنزیری اتی لکد خنزیر دی امام محمد پنیز چا پنیز و نجاس العین نجاس العین دیعن دا محمد دی پنیز دی امام محمد رحمه اللہ و این دا همار دا صاحب دا غب پنیز دا طرف شیخین پنیز امام بویصف امام ابو حنیفہ پنیز بی منزلت السبع. پومانزه له چاوي امو د رندګانو په شان دي پومانزه له خنزيرو نه دي وایګي پو کنه پومانزه له خنزير نه دي حتا يوباه عزمه او ينتفع به د دې اډو کې خرسوالم جائز دي او फायदा غسل تنم سدي جائز دي اډو کې خرسوال फायदा غسل دي بس مطلب دا و چې ذاتي غا خرسوال سدي جائز دي او واګي حتا یوبه عزمه عادی غاخ چې ګمنه خلک سوې بيداد د هادی کې دان د ښانې کې او ور کھانے کې او کنه د دې د دې د شون سره دا سيو دوغه خونې دي کنه د د او کھانے وال نور دی لگا خبره با نه پوښي د ښانې کې او ور کھانے کې او دا وانتو تا تی را غاخ ډیر قیمتي سری لنک ک میلاويږي اوډ زیات قیمتتی دی سرو لږ زیات قیمتتی را تکاري وضا كانه سفللو راجلین لو آخره پهته او فقطل لو وختده هو ف لولولوله مجو دا بیا د حکوکوو مجررهده ااج ده ده لنډ به مکلو بیعد حقوق مجرده و سده ناجائز بیعد حقوق مجرده و دا ج کوم نور ناجائز ده بدی جزئیات ذکر کړي طبعا جائز ده او درشان ناجائز ده دوچا تقور دي دوچا تاسو دي کور دي لاندې یو کسته وباندې ده بل کسته صحیح ده کنا دا زه په راجو مرجو کی ډیر لگا هله مستقل دا خرسيږي دا الله اندی چت دی یو کسته وباندی چتو بل کس او شو داز چې سیلاب راغی او دروازه ارتاو شو ډواله شو یو صورت دیم صورتدار چې ابرانې ته आवाज وسو شو ارتاو نا خبر نی چتوالوي ويزه دربانې دا براني چتڅ کومه خارسوم نو ته شي خرصه هوا خرصه د دم مطلب داري چې دې لکټره خپل چت جوړ کې کنا خپل چت څه کې جوړ نو تر دا غدا پورو خو چې تر شن بر بیاځای څه دي د دوو کنا څه دوو دوو ته وې چې زو دربانې دا بره داسوکومه خارسومه څټ چې کم دنو دا بل کپر که دا چت دا مرله دی. دی چت نو مرله په سيما لسه کا راکا زه به در باندې سم نه دا حق مجرد دي دی باندې چې کوټه وا کمره وا نو خرڅولې سو جائزو خچ کل کوټه کمره به نشته نو هوا خرڅېدلې نشي خبر باندې پوښوي کنه دا داوي حق مجرد شو کنه چر راپری وته نو حق شو مجرد شو نو کله دو و چې لاندنې چت یو او برنې د بلو دواړه راپريوت یا صرف را راپريوت نو ابرنی چتوال خپل برنې چت خارسی نو لام يجوز لانه حق تعالی له سب مال زکات او چرکو چتوال د مال نه دی دا بر صرف سن دی مال نه دی او چې زه چاته و ما شراشي دا مدرسو راټول دورا ده خنا ارده د دا طرف څخه کم نه دورا یا د جمعه تر دغه ځای پورې ورسې جماعت ته ضرر پغړ چې کمونو دوکاناله په سودې دوکاناله دا چې کمونو په 60 لک روپیا باندې کڼال لیکو 50 لک روپیا کانال کڼالنه دا راشي زدل چې کمونو دا 12 سر 12 اسه هوا کې لګت دا نه چې د اوس چاته او چې هوا یې لګا دا, دا دل چې کمونو زو در کوم او زانل به کې مارکیټ دا دا کوم خبر دا مارکیټ په جوړ کم که بیا بچا خرصمنو خرص هوا خرڅې لیس ممالن لان المال ذک مال هغه وشو ممکنو احراز هو چې دا غي حفاظت سوی ممکن وی والمال هو المحل للبيع او مال محل شده د بيع بيع ستوي بي مبادله المال بل مال دا حق تعلق هو څه نه ده مال نه ده په خلل په شیو د عدد په سوال کې سوال دا دي یو سره پټه دي پټه خرسي د پټي نمبر ده دو بو د پړ دبوسوم دی نمبر دی نو پټې خرصې ور سره ورته و دا نمبر به دربانې جو په پ سر کوم هررسوم په د پټیبان دی نو پټې خو چې کم مال لے خو دا نمبر د اوبو دا خومالله نه دی دا خو حق خو شب دی تا سوای چې دا خررسول شو دي جاز دي دی جواب کی دا طبان شو شو جاز د پټی به طبییت کی شو جای شدا کتابو شرک ویا ویلی یا بوای دوی میسا کی رازی دا سالورم حیدای کی اغه کی رازی چه زما کرا تاسو وای پخپلا چې و زما کرا دا غي دوبو نمبر شته نو دا غرانه دا اغه زما کی نه چې د کوم زما کی ووبو دا نه نمبر نیشته دووبو یانه ووبې نشته او بل زما کرا دا غي دووبو سشته نمبرشته راځي د کوم مزمکې دوبو نمبر شنه دا په شن قیمت کې ګرانوي د اغه زمکې رجسی نو معلومیږي چې د دې قیمت راتللې شي خودا طبعا څه شي طبعا ځاله چې سړې پټې نه خرڅي او توشي دا نمبر دربانې حکومت خرڅو ما دا جایز نه بخلاف یشر حيث يجوز به طبعا للارض فق خلاف د نمبر دو بو چې جایز ده به او د دې طبعا فتاوی دارای د دا زمکه کې بی اتفاق روایت وا مفردا فی روایت او یو روایت کې دام دي چې مفردن نم جایز ده و و اختیار مشایخ بلخ اودای اختیار د مشایخ خود بل ده لانو حظ من الما الماء اغي دا د کوم نمبر نه دي بلکې د عیسا د چا ده د عبودا عبو ماله بوته لګی خرصې کې نه سم او بس ده ماله نو دا عبده خرصې ده نه نمبر نه خرصې حق نه له حقوق نه ده مال خرڅولني ولهذا يضمن بالاتلاف دويو جن تاوان راضي چې کمونه بل اتلاف کچا د چا نمبر ځای کنه په دبان سره راځي تاوان راضي چې ګنټه ولا ځای کړه وله قسطه من السمن او د دې نمبر د پارا 300 سمونو دا علامه نس کرو په کتاب الشرب دا ورسو کتاب الشرب کې د تسيشي راشي لکه مطلب ماوي قسطه من السمن دا مطلب تلکه یو پټې دے دا غچ نمبر دوبو نی په 1200 روپے کې خو چې نمبر دوبو نه په دولس لا کرے هغه بیا سی غرانې نو دا د دې وبود نمبر قیمته لګیت کونه لګیت لګه نو ته د پاره یې سب سامانو کې راتللې شی علامه حروف کتاب الشر وبيع الطريق وهبته جائز دا یو مسله شو د لاری خر او بخل لاری چاته دا جائز چی لارا سڑی سکی خر سکی لارا ذات دیگه نا دا سو چه دی ذات یعنی عین دیگه نا زمکن نا دا خرسول شو خرسولیم جایز دی حبیم جایز از اکا مال لی مال خرسولیم جایز دی حبکولیم سی دی جایز دی دا یو صورت شو وَبِعُ مَسِيلِ الْمَا وَحِبَتُهُ بَاطِلُن دا لختی خرسولی ور بخلی چاته دا چه کمنو باطل لی دو بو لخته نو بلختي د کنه لختي خر سوال مثيل الماء لختي خر سوال او د لختي چې کم دنو هبا کا والله سشي باطل ني به وفرق ذکر کئ واول دتا لاول خلنان رضا ده چې د پاس نه وایو دوم رضا چې په لار رفتار چې دی دا چا اختیار دی او داغي حدود متعین ني دلار حدود متعین دي رفتار هم سره متعین ني دو ابو مثیل شردہ زمنګ چ کمندونو دغه دي او او کور دي او دین چې کمی او بوزی د نه له دربانې مسقوم خرصوم پټلښتې دربانې مسقوم خرصوم چې دې دې پټي او به کم طرف اوزي یعنی د نکاسه انتظام دا در باندې سو کوم خرصوم مده دې پته نه لګي زکه او به پته نه لګي چې څومره زای کیږي زایيږي زمونږ د متعین لختي مراد نه دي چې لکه او به کم طرف د کور وسيږي وږي یا د څه ترازي دا دا پته نه لګي چې دا څومره زای کیږي زایيږي د دې حق او تسهیل معلوم نه دي او محل هم سن دي معلوم نه ده مجهول له فل چې مجهول او د لارې غثه دي معلوم دی نو معلوم خرسوال او بيع اسو جائز شو د مجهول خرسوال او بيع شو. دا ما مختصره وي صرف دجه کمونه بیا تشریح کي نو اصلي تعویل او تفصیل دوه قسمه لري یو د لاره نه مراد څه دي د لاره نه مراد ذات د چا د لاره دا یو مساله ده دوه مساله ده حق المرور خرسوال حق المرور خرسوال ولختی کوم دوما نه شوی یو زاد دلختی مسفیل او بل چې کم دنو حق وتسهیل حق وتسهیل چې په دې لختي د ستا و بم سکیږي رازي ستا و به دې عمر رازی لختي به زماي خوبکه په بیان او په بایوا دورو په برابر له د بیولو سکه هاي پهن شوي زماګه داګه زما را یو دلارمه دربانې سګړه در خر سګړه خرسې خلک نه خرسې دویم لار دربانې نه خرصو ما خو 1,00,000 روپیا راکا نو مأصره او په دې ټلو کې څه شي شریک شي ټلو باندې بندو منه خو لار وې زم ما حق المرور سګې خرسې دو تهوجيګان شو کنه یو لار خرسوال او دویم حق دتلو خرسوال دا دواله جایز دي او مسیل او حق دتسیل دواله سدي ناجایز مسیل او حق تسیل دوارا ناجائز دی. و بیعو طریقی و م... المسیل دا یو توجیش و. و بیعو حق المروری و تسیل دا بلا توجیش و. سیش و کنا. حق د مرور او حق د چا؟ تسیل. فا انکان الاول کچرتا لا روالو او بلی غارتا لختی سکو. واقلو. ذات ذاتی سکو. واقلو. نفا وجو الفرق بین المسالاتین دا چه اندل طریق معلومون؟ لأنه له طولا و عرضا معلوما و اما المثیل فمجهولن د عبود بایول و زائه دا سشه ده لأنه لا يدرا قدر و ماشغل و منا زکا معلومه ندا چه دا عبود سمره زائه سکی را گره سمره و ببرا راځي چې باران کې عبود رائش نمال لار را که دا عبود نو پتنه لگه باران کیگی او سمره و کېږي سمر کیگی رازی و سمره زائه ده را گره دا عبود نو آغا مجهول لی و کدلارې نه مراد حق السشی مرور شي او د مثیل نه مراد حق تحصیل شي نه بیا د دوهو فرق پاینکان استانی فویبه حق المرور روایتانه بیا د حق البرور کې دوه روایت یوه چې لکه حق تحصیل ناجائز دی نو حق المرور هم سده ناجائز نه بیا خو په دوهو کې فرق نشته خو یو روایت چې حق المرور سده جائز دی او حق تحصیل سده جائز نه دی نو فرق په بیا چې کم کې ریویت کې فرق دنه دا غې دا وي او وجه الفرق علی اهدافهما په یو ریویت باندې فرق دادي بینه او بین, بین حق تسهیل ان حق المرور معلوم شه حق د مرور څه دی لتعلقه بمحل معلوم او هو الطریق زګا متالقته په ځای سره زګا لاروم څه ده معلوم اذنو تک پیم څه دی معلوم نه او اما المسئله لسطح او هر چیده د ابو بایدل پچات پا پانه فوا نذیرو حق تعالی شپچات پزما وبس کیږي بایږي د دې مثال شره حق تعالی لکه حق تعالی سړی نشو خر سواله 13 شو غنه هوا و غنه دغه دا شندام خر سواله و علي الارض او چې زمکه باندې والی په سطح باندې خو دغه مجهول شو او چې بزمکه باندې د ابو بایدل سکی واخل نو فما جون لجهاله د محل دا مجهول د وجه جنا له جهالتنا وجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي لا اهدى روایت, روایت کې چکهل حق المرور چې کوم نه نه حق المرور دي او بل حق تعلي دي دوه ورو فرق ذکر کړي و اما حق المرور وجه الفرق بين حق المرور چې په یوه د روایتونو کې حق التعلي خرصول شو ناجيز شو او حق المرور په یوه روایت کې خرصول جایز شنو دي دوه فرق سره می فرق ده د حق تعالی ی تعلق به عین لا تبقى چې حق تعالی په داسې عین پور متعلق چېغه پاتې کېدلی نشي او اول بینا پاش به المنافع دا مشابه شو د چا سره منافع وسره بغیر عین او اما حق المرور اور چې حق د مرور نه یع تعلق به عین دا متعلق به داسې یو عین پور چې تبقى چېغه سکیږي باقی پاتېږي هغه زما کړه کنه زما کسو شي و هو الارض فاش و دا حق المرور تصیل چه دے دا مشابه شده چه سره اعیان و سره حق المرور تصیل نا حق المرور مشابه شده چه سره نو دا عین خر سول جائز دی نو دا حق المرور خر سولمس دی جائز دی و منباع جاریتن